Моє типово поліське, із широкими вилицями і вузькими очницями, лице видовжувалося, очі ставали глибшими, губи виразнішими, чоло, і сподіваюся, не лише за рахунок лисини, вищало, світлішало. Я давно не стригся, не голився, лише підстригав ножчиками бороду та бакарі на щуках. І без того сива, а ще вибілене сонцем, дощами, вітром, волосся, хвилями спадало на плечі. Коли я, бредучи у рогощу по хліб та горохі смальцем, з'являвся поблизу села на Дніпровських пагорбах, баби в долині, на грядках, розгиналися і, повернувшись у мій бік, побожно хрестилися. Ну і, звичайно, ідеологічне забезпечення, як раніше писали. Організовувала його передбачлива балерина. Це вона придумала сюжет майже авантюрного роману, у якому я мав бути за головного героя, і вже творила перші сторінки міфу про великого Робінзона. Уперше я дізнався про це від той ж таки баби Марфи на березі Небесного озера. Ой, як сходите ж ви з гори, ніби живого Бога бачу, аж у душі розвиднюється. І баба Марфа потяглася до моєї руки, узяла її в свої чорні, совкуваті долоні, благоговійно поцілувала. Я висмикнув руку, відступив на крюк. Та що я вам, батюшка, щоб мені руку цілувати? Ви стойніший, аніж наш батюшка. Чи дійде його молитва до Бога, чи ні, ніхто нам у цім не звітує. А ви... «Людям помагаєте, вам від Бога дано, а батюшці – від семінарії його. Ондочки в врогощі, пів паску посвятив, натовк нашими грошиками три банки трьохлітрові, ніби церкву будувати. Уже і трійця минулася, уже і Петра та Павла скоро, ані батюшки, ані грошей, ні церкви. Ви – душею батюшка, а не ризою». Ви у Келії земляні проживаєте, як у старовину отці святі. Балерина мені відкрила, що ви з неба людям послані, аби чудеса творить. Ще вона казала, що у вас те є, ну, як його, що ото в радіо все про нього балакають, біополе могутнє, і що ви з небесними силами розмовляєте, як у телефон. Забігала до мене помолочко, і усе те гомоніла. І вже однею по селу покотилося. Я у й запитую, як бо все, що ні в кого з акацією меду цього літа ні грамини нема і не викачували, бо акація від спеки за три дні згоріла. У тебе ж меду бідони. Вона й призналася, це усе той Робінзон, що в землянці поселився, поробив Бджілкам він моїм, як батько рідний. Вона сама, ваша Тося, будь кому і будь що зробить, засміявся я, озирнувшись на свого п'ятницю, тихого, наче мішком пробитого. Це уже він у Криниці її побував. І все ви правдоньку мовите, закивала баба Марфа, а тільки не всю правдоньку. Вона, балерина, якщо хто втулить свої вулики на льоту її бджіл. Може так поробити, що жодна бджола з тих вуликів не вилетить? Або вітровицю таку нашле, що усіх тих бджілок жужмом у Дніпро кине? У неї був дід Сидір, я ще помню того діда. Балакало таке, що світ таких не бачив. Все уже ми в колгоспі стали гуртом робити. Перебираємо картопельку у Кагаті. А він прийде? Дівки... Хто із вас учора за теє, що в парубків найдорожче тримався, у той зараз волосся на долоні виросте. Звиняйте мені, старій, ну, котра там дуже вже зі своїм хлопцем журувала в кущах, на долоню свою зирк, а він регочеться. Так у Сидора того до колективізації вітрячок був, отут, на Жомирівці. Тоді їх вітряків. Кільканадцять довкола жолудівки на шпилях стояло. І бувало, що вітер ані шелесь, крила вітряків обвиснуть. Виходить на Жумирівку його Хведоска це вже баба таїсина, виходить на шпіль, подолом спідниці махне, дай вітер візьметься, Сидорів вітрячок аж гуде, а в інших вітряків крила й не ворухнуться. «Так що усе сеє балерина вміє, от баби їй передалося. А не вміє вона того, що ви вмієте, добро людям робить. Не дано їй сього, не дозволено. Вона, як добро доброяке зробить для іншої людини, наче хвора стає. Ламає її тоді і колотить, наче пропасниця яка, наслана тими, кому вона звітує за відьмування своє. Тося не зла, і хоче, коли добро зробить, Та тільки не дозволено їй. Тож поглядіть ви, добра людиночка, Мою теличку, щоб вона погуляла. Бо я хочу стару корівку збувати навесні. Уже вона своє одоїлася, А теличка досі не гуляє. Хіба ж я вам ветеринар, баба Марфо? Не ветеринар, синку, все я знаю. Тільки ж ветеринар тут не поможе, а ви тільки покладіть свою ручку без стіну та включіть теє своє біополе і скажіть. Уже тобі, Теличко, час до парубка. Вона й послухається, я ж вам молочка принесу. Найдивніше, що я так і зробив, аби не скривдити відмовою бабу Марфу. А ще дивніше, що третього дня Теличка і справді погуляла. І Марфа, коли я прийшов на озеро, урочисто вручила мені трилітрову банку молока. Відмовлявся, переконував бабу, що я тут ні до чого, що у прийшов час погуляти. Але бабі Марфі уже не так про тиличку йшлося, як про мене. Народ знає своїх героїв, жартували ми колись у видавництві. Я сказав би нині інакше. Народ потребує героїв. Банка молока – це був мій перший гонорар, як цілителя, ще народного, ще коров'ячого. Врешті-решт я ту банку молока чесно заробив, переконував себе. Я ж не просто повторив бабині слова, поклавши руку на спину телиці. Я усю свою волю скондесував і подумки послав телиці наказа. Ринок є ринок. Кожен виходить на ринок з тим, що він має за душею. Моляло мене, та й досі моляє єдине: чи своє продаю? З ким маю ділитися гонораром? Страшне це запитання, якщо вдуматися, і немає на нього відповіді. Розділ другий. Отже, я потроху змирявся і своєю новою роллю, в людському театрі Народного цілителя Уже був внутрішньо готовий До гри в цілителя Бракувало одного єдиного поштовху Таїса це розуміла І наступної неділі Вранці біля моєї землянки З'явилася Маринка Балерина багато розповідала Про дочку До всього Маринка дуже схожа на матір Копія балерини Молодої я потім порівнював з фотографією Таїси, коли їй виповнилося 22 роки. Маринка – майбутня журналістка, навчалася на останньому курсі університету, але уже писала для радіо і молодіжних газет. Журналістки ім'я вона зробить на мені, розписуючи Робінзона як чудо-юдо усіх світів і народів, множачи інтерв'ю зі мною. Усе, що хоч трохи пахло містикою – Читач масовий ковтав ненаситно. Чорти, русалки, усілякі там барабашки витанцьовували на сцені суспільного життя. Газети, змагаючись за виживання у ринкових умовах, радо друкували загадкові історійки. Маринка, як мовиться, потрапила на хвилю. Маринці я зобов'язаний широкою популярністю. Без неї був би нині у кращому разі нашим колгоспним екстрасенсом, так згодом напише про мене районна газета. Я сидів за столиком біля землянки, втупившись у його щербаті дошки. Балерина обіцялася прийти уночі і повести на озеро. Купатися, але не прийшла. Тепер я жив лише чеканням на зустріч із нею. Я намагався боротися із собою, але без успіху. Почувався безнадійно хворим. Любов – це хвороба душі. Та ще в моєму віці – солодка хвороба. Моє життя на острові ставало суцільним чеканням. Чеканням жінки, в якої зелені очі. І ось її дочка. Я Маринка. Мама вам про мене розказувала. Я у неї єдина, і вона у мене єдина. Ми любимо одна одну, і ревнуємо до кожного, хто біля нас з'являється. Я вже б вийшла заміж, якби не мамина ревність. І мама, можливо, свою долю жіночу якось би влаштувала, якби не я. Але з вами я дуже швидко змирилася. І ні хвилиночки не ревнувала, хоч мама так захоплено про вас розповідає. Я навіть написала оповідання» про людину, яка свідомо залишила наш божевільно-суєтний світ, аби в глибокій самотності, на лоні природи, очистити своє тіло і душу для прийому енергії з космосу. У мене в оповіданні вимножитися, творячи двійників у білих одежах. Вони несуть до людей нове світовідчуття, несуть добро і порятунок від хвороб, перед якими безсила закостеніла офіційна медицина. Я надрукувала це оповідання в молодіжній газеті і вже маю багато відгуків. Ніхто з читачів не вірить, що я вас вигадала, і вимагають інтерв'ю з вами. І адреси, аби бігма поспішати до вас. Якщо я назву в газеті ваші координати, вам не дадуть спокою шанувальники. Люди хочуть вірити у потойбічне, розчарувавшись у світі земному. Люди прагнуть подиху чудесного, як писав Володимир Дрозд, ваш видатний письменник.